Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, As-salatu, As-salamu ala Rasulna Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e të stimin këthira. Të ndërurë dhe zë al bësëntarë, Allahu Jallu ala falë ndërojmë bë të mpejti ndimë dhe falë e kërkojmë lafdatë dhe bëkimët e Allahu Qoshebi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam për familët i shokët dhe të gjitha që ndikë në ruhën e tyre dërëndin e fundë të kësaj botë. Dhe në vëllën zërbesimtar kemi trejtuar në disa gjuma më radhë në lidhje me imanin, besimin. Nduk e filluar nga besimin, Allah Âgjel dhe Gjelaluhu e pasta dhe pikat e tjera që i përbanë besimin. Dhe kemi thënë se besimi jonë, imani jonë, nuk është vetëm një tërsi, deklaratash, konfirmimesh, teorisht saktuara, Mirë pa, këj iman ka edhe ralënjetën tonë. Ka funksionë. Që ne i fëllimit duhet me njoftë të funksionë, dhe pastaj me i mundësu imanit që me e lujtë rolë në ti. Me një fjallë, imani me e bo punën e vetë. E qëfar punësht ka imani, i kemi përmendë në disa pëtynë. Imani në përgjigjit në pyqet më dhore, në dilematë më dha salimi i teston pshenja që dunjo që ndon mos dekës ku e morën përgjigjen se dikush do më vet e çka bota hoq kur des kon do të më vet imani na ka thonë na ken ani iman që besojmë që na ka thonë që ndon mos dekës apo po përpara dekës çka do më bëj kush na ka thonë imani prandaj ky është burimi i informimit për ne për çështje më dhore për dilema pastaj imani koralli teater Me në lidhje me Allahun që leuale, kemi thënë se lidhja e vërtetë që funksionon ndër raport me Zotin është i m'moni. A mund të lidh me Allahun në ndonjë rrugë tjetër pa i m'moni? Nuk do me i m'mon, do me pore, unë lidh me Allahun. Unë e kom pore popaguj antarsin, a mundesh? S'mundesh apo? Ja. Ose për shembull, i më aq më shumë e pësosh të më aq, e i dishum, e i shkollum, e mbaj sot lidhje me Allahun, është më shumë? Jo. Imanë e është e ta një vinë tjera të më radhëtëm. Nëse njëri pa imanë, së funë mundi me Zodinë, së komunikanë. Ashtë, ashtë mjeti i, i lidhjes edhe i komunikimit me Allah në të bada këtë ala. Ose pri ardhja. Shama me thonë, dikush unë e këmë pegamberin këshëri, a.s. Edhe pëse s'ka imanën e... Ja, i thëmë, zëbën. Nëse Allah është gjëllë e vala, për aqë pegamberi tha të betje dhe e bila e bina vë të të. Për agjë të pjegamberit tha, i malkum është e bule hebi. Agjë i pjegamberit pëse nuk, nuk pat imanë. Pse e pat pjegamberit në në nëpë, e të familjes, e të gjakut, nuk pat mundësi në bibadën e kësoj muridhë më allan qënë levalë. Andë imani është lidhja e vetë me që funksionan në raport me sërobët edhe zote që dhe që dhe që dhe që dhe alonë. Imani është dhe është dhe është do të përcaktu si pranimit veprave nëse vjen të është në gjumani një rejtë që së është me imanë. Sa so të nësë besojnë, zote që pakom qefë që të me juve që a bëni me bërë. A i themi në fundë Allah i kabullë? Qëka e mërë marja? Jo, si themi që imanë, dhëtë me të pru imanë në gjemi. Talë me thonë, Allah i tabullë, kabullë. A ma vëquar për qefë, oa me pa që ka po bërë, të kërresht që ka, i themi, kjo është respekt, faliminderit, pa, Një kërë roli imanit është me nejë bokabullo, lau veprat, ato. Roli imanit është mu lidhën me zvete. Lidhe me e fuqishme, mes vash, me së ne vërë është lidhën pëj bazin e imanit. Ti ki iman, edhe kjo iman, nukom iman. E funksionim këtë iman, edhe është lidhe me e fuqishme. Ka edhe lidhe tjera, po lidhe me e fort, ma stabil, me e sinqer, me e qëndrushme është lidhën pëj bazin e imanit ato. Bë bazin e besimit, ton. Qaral kemanë? Ruhu lë imanën tërstëtë? Me thonë? Me në bëta dëjuhëshëm. Me në bëta dëjuhëshëm. Që kanë në këptëm me në bëta dëjuhëshëm? Allahu jallë, wa ala të në nëzër, në fundë të surësë al-bëqara. Në fundë të surësë al-bëqara. Allahu parmanë dëazët e imanëtë që ka thot amëna rresullu bima unzile elehi min rabbihi i dërgume ka besu amëna i dërguar i ka besuar në atë që e ka nëzmirjt Allahu atina po adhe besimtarët kanë besu në ato që ka besu i dërgume tina na këna besu në që ka besu kësh Muhammed A.S. kullun amëna billahi vë melaiketihi vë kutubihi vë rusulli Të gjithë të kanë besu në Allahun. Kanë besu në me lajket, kanë besu në libra, kanë besu në pejgamber, me një vend tjetër është atje, kanë besu në ditë gjykimit, që kërë me dojnë për Allahut, kanë gjenet, kanë gjehnem, kanë besu në saktim të Allahut, kejta kanë besu në që të punë. Dhe, në fundë dë lajka përmenë, se kusht që shtë e kojmanin, që ka bohët? Kërështu të besënë, qëka bëhët? Në kalu, se miëna o e ta'na, gufranë e karabëna o e lejke lë mësirë. E, për me e testu imanin ton, a është funksional, a është të punu. E ke pa përshamu, atyë, në morë është të e pliza e rrimës. Pejlarë me qëjëtë, së dhëna pëpunanë. A, a, a do këtë jo, do të më prahu, mat, pa ishën të sa këtu me e qëtë driten pëpunanë apo më testu doë. Ë kur ti dritë po vone ai kë vallafa. Normal? Në atësh këto drita që ndësh këto këto ndaljen. Më bë më ifik atje. Me zëty, haqilla, atë as nuk po na ndal, po më than të zdim. Jo, duhet të zdes tani këtyre, baba. Do më dit, do më më funksionalizoni era tani më ditë është rregulla jopu. E Allahu xhallahu, po çu ky është imani. Haq të testojm pak çti iman, çka pun kiman? kalu se miëna vë athana. Ata që kanë imanë thonë, dhe gjuam Allah, që kanë a këthonë te në mevesh në krahim të ngu, edhe si të njim që këthonë te në nështruhum. Dhe gjyëshmëri, disiplin, dhe në që kjo është imanë, dhe në që kjo është imanë, dhe në që kjo është imanë, bësejnë Allah në më në nukë. Ta një thëtë, jëmë të elezu Kur'anën, thëtë që shtu Edhe jo ndonëve që Zoti po thot, po thot Zoti që kët punë kë më kry largo pike sot po vallallë në rones. Çunku çunku më çip reagim që shto çip. Allahu thot për shembull falen namaze. Allahu thot për shembull largo pike sot kirçe. Allahu thot aj penin. Penin inshallah pohet, penin me lexim të Kur'anit po aj penin. Me fjalë të hoxës, po aj penin. Dhe reagimi ti është nuk kam vaktë, Allahem. Qekë po kam bolë, po së tom del vaktë. Që kjo i ragim? Apo e e me këtu që i ka dritë dhezë me të shkybënë? Ragimi është dëgjuam unështruam. Na nuk bëjna shumë muhabet kër vjenë kërkesa Allahë që kjo është imani, që kjo e dëgjushmëria, që kjo e disciplina. Rëndaj të ndronë dhe imani është me konë i dëgjushum Kan me ngu, Allah me ngu, ama ingu shumë është. Për pa, kur dojme cilsu, për shambull, një fmit mirë, një nëzans, ama shalla ingu shumë është. Nganë. Në do nëllonë, e nganë madhjetrin, e nganë madhjshmin, e nganë mësusë, nganë. Edhe njënit dhe, ja, Allah, që të dukët bali mirë përja është, ama heq ingu shumë është, heq nganë. Kurë të dhe kush, heq nganë filonit. E mërëti për të mirë, a thush mësë vetë, për njëri kërë së nganë. Me thonë për filonin, dhe Allah, filoni i shkollu, më gjali mirë për mësën, ama babën e vajtë, hejtë së nganë. E që ka të dhe të baba, hejtë së nganë. Që ka thush të i për që atë njëri, a një s'ko gane, ma si për mësën, a thush ishtë të në? Ja, nuk ka s'ko gane, e shkolla dhe më që më mësu babën. Nëse, nëse shkolla të ne Ja, nëse ka shkollë që thëtë prindë dhe këtheja u shpininë, mësi nga prindë të tu, mësi ndërta familjenë, familja së shkërgjë eqë, ato shkolla zbojnë. A bojnë? Një ja, zbojnë? A dhe shkolla tonë e hamë nga nuk mësotë që të mësotë ndryshë, po me bëva kja më shkomen e dikuj të odinonë që jasë banë. Se në që ato shkolla që nuk mësotë respekti i prindit, respekti i familjes, Mengu ma tjetrën, me guma dishme nuk mësua të nda të shkolla. E çka mësuat atë? Andaj, nëse të thuat vëllaz, ngon kërkon hiç, ty nuk ta nuk ta marr atje fëshëm atë. Por njërin atë. Do mua të zon filoni besimtar i mirë, keq besa, në më që Allahu sen ngon. Çka e dallau që sen ngon Allahu? A, a, a mu është me lidhë me zveti këtë punë? Që është besën e lonë dhe së ngonë? Apo së në lidhë? E, që kjo është e a ja, që duhet me lidhë mes besimit edhe dëgjuhë shmërisë. Besimtari është i dëgjushum, i disciplinum. E kur je gjushum, i dëgjushum, i bëjnë që kjo duhet me lunë dhe vetën keqë, për me ngudikën. Po, përshamu të ndërdozët, nëse i e këthy prej Po më ne e kun një ashtë, ka ka bëzhegu e këtë të shpijatër. Edhe nona të dera, babat të dera. A së, më ne i dikosh me i vjetër. Thatë, o, Birja, më ashtë këpë edhin duqambe se një me të keqë. Ashtë hajtë një bërnatoreve vremëve që një dëhapa se e kom vakt një piqëta shtapë, së më i pata dhe. Allahi, po shkëpë përbëshoj e herë tani, korëqon të këshyrum. A po. Që kërë agim, a ës He, me thonë, on e ngoj, i ngoj prind, a ma ngoj kër të përshaj, kër të kjo do punët mi ja, kër dalë me shok të mi, e, i kjoj dhe sope, tani, nuk do të vakt, i ngoj babën e nonën, për shambon. A i themi, e qështot, brava, qështot duhet? A i themi qështot? Jo si themi, jo nuk e themi. E thimi të dush me ngu prindin, po atë vakt, po atë vakt. Së me ngu, ka do kërkesa që mund, në në falë, a bë A ma kur zban me shty, zban me shty, kjo me njëri, kjo me përnda përta. E Allahu, kërë thot, rubi jemë, du është muqu në katër saati me falësabajnë. Dhe Allah e Zotë po flej, iherë të një kur dhe gjumë i të shumë që përbatë. Që kjo rabë? A është i dëgjushum? Aja banë mirë? Imanë është me më të mësumë dhe konë i dëgjushum. E kër i dëgjushum, dhe bjen kërë me kërish gjumën, dhe bjen kërë Në bjenë kërmenu në keqë vetën, a ma që kjo është nuk unë i dëgjushëm. Se ti dinë sajt që po të thirë ty, ta po, po të thirë në diçka që është shumë me mirë, pëse që ti jenë të. Dhe mund, kër Allah në thratë, mu që me falë sa bahën, edhe kujta jo në thratë me flajtë, kush për në thratë më mirë? A vetja flajtë se më mirë me flajtë, a Allah u që se më mirë më falë, kush për në thrat Allahu, kërë Allahu Gjallala, sa të rubi jemi, po rubi jemi, mëse ba këtë pun të keqe, a ma ti thush, po, po kom qebre, marak, po më pa, qële koma, dobi, e dikshme ashtë, por du është vetëm pa keq me eloni, a dhe nga du të mësu që, të jemi të dëgjushum, edhe në qovë se këtë më staroj, dëgjushmëria jonë, Karsi kërkesave të Allahot edhe atëherë kur dhe gjushmëria ndajë Allahot në kushtam. Edim se këqmim që për e paguim një upërriqë Allahot gjëllë vahë al-Assad, do të nga këthesh shumë fesh edhe në këtë botë edhe botë në gjithër. A në kene hesapë, ka lëgarë jërë. A e mi kuni dhe gjushëm. Një shembo një kësaj degjushmëria, për fund të ndërdozën, nëse pa furot kua e zonit e ku apër shkanë shpejtë. Dëmëdhën, kjo është gjumaja e fundit para Kurban Bajramit. Të martën është Kurban Bajramit. E ku e minë Kurban Bajramit. Pse e ku e minë Kurban Bajramit? Pse në këtë Bajramit thejrët Kurbanit. Do me thonë, simbol i këti bëjrami, simbol i këti bëjrami është thërja e kurbanit. Andaj, shumë predjetore kanë thonë, saj që ka mundësi me thërë kurbanin. Qëka i bjenë ka mundësi? Do me thonë, nëse e pagun kurbanin, nuk jetë keqë për gjerat e nevajshme mujore. Do me bëjmë kurbanin, të një duhet, për shambull, me hi më bërë që në duguaj, dhe në mujë nashë me bëjmë, më bëni vaja e them poja por shto mos si, i bëj. O ma i kryna to puni do më zdosh. Me kënë se ne edhe e blin kurbanën nuk ja nuk ja lkun shumë buxhetin familjar, i them blej kurbanën atë. Ama do njerëz aty ç'e motin. Wallahi si kom punë. A më shku në pushim pa midrur mobilet të shtëpisë. Nikëra komunitet më ndru, një bog këtu edhe kur banëspë bëhet valla. Vallajs bëhet dijet. Jo, kushtoz bë. Do njerëzë para të dunjohesh më i jodhën se dolin kur më bli kurban. Sestë se kanë në ditës kurban apo vetjava, 1 milionë romë i jodhën, më thonë që kreçaki harxhi me krye edhe fond bliheni kurban do të zgjoren hëq. Që çka ka njerëzë donon fal, gjithmonë kanë arsye për harxime të caktuara. Amana, nuk mirë me deklarata të njerëzve, mirë me rregulla fatore. Ajë që kam mundësi me e thejrë kurbanin e ka obligim me thejrë kurbanin. Por pe lomë vetë në keqën e të hyra edhe në hargjime dhe shpenzime të domës doshme që i kam unjorat. E lukësi s'kryjët korët. Lukësi, korës s'kryjët. Ndikush vjene dhe thëtë, gjithë do kurban baram, në vjenë që këpytje. Hojjë. Një kurban të ashtë që bashkëtishtë të me ka caktu 120 euro, me e therë kurbanime. Kurbanit që prejët për me të bashkëtishtë të me, i shkom ishi fukarave, i shkom ishi medresës në zonës, të hajmi, e studentat e kështu mërë dhe të të. A banë vend kurbanit të ne, që atë 120 euro të kurbanit, mi edhun pare fukarasat të. A banë, ndi kush ështu vetë të të? I themi, ti i ki një mëdhët muaj e njëzët e pesë dit dë vitit me i dhonë fukaras kur dosh një mëdhët muaj e njëzët e pesë dit dë vitit i ki me i dhonë fukaras në dhima kur dosh munë shabë që to 4 ditë kur banë bëjramit në dhima fukaras është me i dhonë kur banë pra ndaj nuk ndryshohet Nuk bën me endrishu, nuk jepën, nuk e lërgën obligimi njërin në që se jep pare, nësë stirit kurban jepën. Nga se që kjo që aja ka thonë zoti, i me iman, në e në dëgjushum, aja ka thonë jepën një kurban, në jepëm kurban. Aja i thotë jepën një ta shqita, në që të jepëm. Pse? E dinë Allah më më mirë që ka duhet e qështë duhet të më. Në kurban Bajran, të nërëzër është një, Shembol, i kësaj 10 gjëshmërije edhe discipline bëjë bazë në imanit kërëshi zotit tonë. Në në të disciplinu. Ka thonë zotit kurban, kurban ka thonë. Hojj, një kurban bënë 120 euro. Ama një kurban, s'pehajnë mi leti mishën e kinqit, lopë e madhe, a abë, banë mi able, fukarazë, 25 pulle mi a që uafënë, s'banë. Kurbani është i dedikum në kafës saktume. Dhe me konë, dhe dheve s'kim, për ljopë 2 vjetë e të një me konë ljopëa. Banë 7 vetë më marë pjesë për një ljopë, së është e madhe, 7 vetë paguin, sa duhet e prej një ljopë, ama që i ka 2 vjetë e të një ljopëa, jo majë vogëlë, banë me prejta dhi, një dhij, një vjeqarë e dhijasë, banë majë vogëlë me konë. Ose edhe dashë me konë qaqë, nëse gjështë mëjtë ditë i ka banë, po me konë pak maë, doonë, ma, ma i rritu në avtonë. Në gjështë mëjtër banë me kona maë. Ka regula pas taj, për shambullë. Kur banë Bajramën, kur bani, e ke ble, mirë u është, s'po vaj ke pare, për të ngaj, s'po vaj ke pulla, për të ngaj, ka banë. E therë, kur banë i natën, për në dhe allë e nëse ka la blakë borë, ka sa pa të mëzunë, natë du të më shku p Nëse ban ka thon pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem kush e prin para se të mfol Bajramit s'ka qurban ai sado që ka sado që është kip apo m qurban s'është ai në qban çu ditën e hane është ditën e hane që thonë është nata e madha e Arafatit është shumë e preferuar me ngjinuar ditën shumë tonën natë Arafoti ç'togna është dita e nontë më e ditë or Arafati është shumë e prehur më aqrua Në haqë ati a gjilirë, dojnë në rafatë. Ta është si vjetë të petë, su bomë është ku pe jashtë, që është pandemija, zotë e regoftë, ama në kohë e nërmori në haqë, në rafatë, krejtë haqjit në lidhën, për të në onëve. Për të në onëve të haqjitë, bojtë shumë kalablak, po veni madhësht ati, në zenë, sa të dushë. Ashtë kusht me konqë atyë, ashtë kusht me konqë aty Kan doll, kan çëndull kur s'ka dëgjueshmëri, kur s'ka disiplinë. Kan doll me i Hagj-in për shembull, s'donë në Ramadan ditën e 9. Se Hagj-i s'e don, Allah e tha, "E dihet me ibli, kallavllak." Kur kur s'ka saot, po ti blesh të dihet danesh në Ramadanin ato. A bën? Ja s'bën aroniam. Nuk bën. Sot është nënt, sot është Ramadan. Do të më dolë sot. Do të preq kurban? Kurbani do të më prem masë siçi të falet kurban Bayrami. E prin para se mu fal. E ki mesh për freze ose sa dauk fukarave kur ban sa ashtai. Po, çu kjo është në pa po disiplinë. Ka këtë rregull, a ti jo, s'ka çish dush. Ti më apo kur dush. Unë ne po të më prej puna se më kena pula të më shoh. Ja s'ka pula. Dashkim e prej. Tingj 6 muje të lart ose lo po se çka, po të kërkuar. E prej. Pastaj që qurban, zbanë zba me post meta. Ne sa më zbanë ku nis nuc. Një kurban smutë, që aty, a po? Në no, që për vetë e se hajmë, hajtë për zotën të qëjmë, ja. Parallon dhe të më të më të mirë me zgjeda, për një kurban. Jo, nuk ban me konë, nuk me konë i smutë, nuk ban me konë me të metafizike. Për shumë një veshe ka të këpotë, komunikatësime, ose të apallatë, një komë e ka më të shkurtë, a po asë është e leksht, e leksht, fërët e leksht, të zbanë. Nuk banë në konë normal, nga se për Allah më për jepët. Në kërregula, në kërregula, nuk banë me shqitë kur që për kurbanit. Ka erën jeshtë të ujnë për shemmullë kasapet për të alo lëkurën edhe krycë, a po edhe thërma që të kurbanë. A i dhe të më mirën veshë, zbanë, nuk banë. Banë një edhonë kasapet, lëkurën, ose kujtë do koftë, ose kokën që se përdojrë ti, dhuratë po jo për kësih kompenzim për shërbimin që ka bëu. Çka ka thënë Kurbanës, bën. Nuk bën me përfitu kur gjepi kurbanit e heq. Nuk kuptim material, e s'bën. Premisi i tij lejohet me përfitu. Kur të prem, bën me don tri pjesë, një pjesë han për vetë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hangur pikurbanit vetë. It's u dvoglikadok, ka hangur pikurbanit vetë. Bën me hangur, mire, monga pikurbanit vetë. Një pjesë më do, të ofrom v dashamirë. Një pjesë ku karave do nuk ka një regullë ca këtu më strekt, e ndamë që u shekiti më ka laj, mirë pa, mirë është me përvitu sa më shumë kategorie, edhe të varfret, edhe të afermet, edhe vetë, edhe kështë të më latër. Dhe këtu e në disa regullat përgjësme, të kurbanit që e thashë, të regojnë se, dojtë me konë të disciplinum, me pas regullat, me disime, e funksionizu imanin tona. Të. Andaj të në nëzër, Kjo është një rel i imanit, të jemi të dëgjushëm, të disminuar. Edhe në fund, shuzua razin që me që është kurban bëjramet, do t'lasë për këtimi edhe ditën e kurban bëjramet, edhe në ditë të t'vijem, insha Allah, por me që sotër ditë t'gjuma, po ju informaj se, do me thonë këso i radhe, alhamdulillah, me që kam masa t'iliruara, do t'afalim edhe sa bëhon gjemi, në fitër bërem se këna falë sa bëhon gjemi tash mund me fal sabon xhami do te ket ligjërat me sabot do te ket do ta fal namazin kur po normal si zakonisht e kena fal pa ndonjë kufizim dhe pa ndonjë pengesë alhamdulillah normal do te muroj me pas kujdes pasi ende pandemia po lviz me sin ton mir po me një kujdes shtuar beni disiplinë shohallai krym obligimet tamam sikurse sikurse duhet apo. A dhe këtyre disa rregullat të, si si të kurbanit që ndelit me imanin ton me fen ton dhe këtyre rregullat që duhet na me zbatu edhe tim të xhgjuhshum edhe të jenë të disiplinuar. Allahu gjëllë uana i lehtësof punë tonë, ata që kanë mundësi me thejrë kurban, Allahu ja u pranoft kurbanat e tyune, ata që nuk kanë mundësi, zot, ja u lehtësoft, e u dhash mundësi që ata me prej kurban të armën, dhe që ta gëzojmë të gjithë këtë ditë bekume në dashamirësi, në dashuri, respekt, lidhe me zveti, vizita, si kurse e kërkan feja jo në dhe tradita, shumë shëkullore e festu në këto vena. Në kash për katë pje, zotë i shpër lefët në dëroft, pregatëm për me dëgju e zanjën dhe me falë namazin. O sallam ala Muhammedin wa ala Ali iho s'ehebë ja sallam e të simën këtje.